Втората идея за размишление е душата от майстър Ехарт. В душата има тайнствена врата. Душата е нещо, горем за висшата душа. Душата е нещо, в което има способност да ти отвори вратата към самия Бог. В душата има нещо, което е скрито и потайно, и което е далеч над разума. Забележете, не над ума, над разума и над благородната воля. Това нещо се остава в тайна. Цялото човешко познание няма да проникне там, докъдето. Душата е достигнала в своята скрита дълбочина. Желанията на душата са създали времето, телесността и множествеността. И с тези желания душата е загубила това, което е притежавала. Тя е слязла надолу във втората душа. Както казах, човекът е създал втора душа. Чрез тръста. Най-вече чрез тръста. Но има една част в душата, която е абсолютно несътворена. И има друга част, която е прилепена към времето. В своята най-чиста част Душата превъзхожда света. Това, което привлича душата в този свят, е единствено любовта. Душата съдържа тялото, душата съдържа в себе си тялото, а не тялото душата. Ако човекът се обърне към основата на своята висша душа, той ще се срещне с Бога, защото основата на душата съвпада с основата на Бога. Творението не може да достигне душата, то трябва да остане отвън. Душата, казва майстер Рехард, не трябва да бяга навън, през петте сетива, а да живее изцяло в себе си, в съкровенното. Там е Божието място. Чрез душата Бог осъществява дълбоко съкровенно проникване в самия себе си, посредством себе си. И така Бог се ражда в Своите синове и дъщери. И Той им дава прозрение, а по-късно и откровение за себе си. Днес душата е, разбила, е разбита. Тя е разпръснала своята същност, на разни части, наречени сили. Тези сили са пръснати във външното. Например, част от душата е станала сила на зрението и е отишла в очите. Друга част на душата е станала сила на слуха и е отишла в ушите. Друга част е станала вкус в езика, отново разпръскване. И по този начин, казва майстер Екард, човекът е изпуснал същността си. Защо? Защото всяка разделена сила е несъвършена. Когато душата е насочила силите си към външни неща, Вътрешното същността е отслабнала. Това е естествено. Вътрешното същността е отслабнала. Ослабнала за своето съкровенно дело, което вече е било изпуснато. Тя гледа много навънка. Знаете, очите са прозорци. Гледа, слуша и трудно се обръща навътре. Защото със желания не може да се обърнеш навътре. Това дълбоко вътрешно устремление на душата не е призовано от творението, а от дълбините, мястото, където живее самия Бог. Значи ако ти имаш дълбоко устремение към Бога, истински стремеш това идва от дълбоко място, от твоето скрито място, мястото, където обитава Бог. Душата е едно особено слово на Бога, едно Негово вечно слово. Чрез любовта си към Бога, душата умира за всичко сътворено и се ражда в чисто Божествената си същност. Това е вече Божественото самопознание. Божественото самопознание. Тук душата умира за света и се ражда в своята несътвореност, тоест в своята същност. Отец ще бъде роден в нас, едва тогава, когато всички сили на душата, всички сили на душата ни, които са били пленени и вързани, се отвържат и се освободят. Значи, когато тези пленени сили се отвържат и освободят. Душата се съединява с Бога в единство, а това става в процес на откровение, а не в съществование. В процес на откровение, а не в съществование. Откровението е висше божествено познание, без примеси. То се превръща от само себе си в чистото освобождение и спасение на човека.